Притім Сабо випльовував шматки і здавалося, наче він тепер трохи втихомирився. Мовчки глядів на тисячі коронівки, що лежали довкруги нього, і ніби думав на чимось. Нараз він вибухнув сміхом якоїсь дикої радості, наче б йому впала в голову якась щаслива думка. Оперто позирав на банкноти на землі і крикнув. Ви – аристократичні конячі черепи, ви – й воєнні лицарі-розбушаки, ви золотом обвантажені дики, ви – струпішілі тайні радники. Я кличу вас на суд. Вищим судею буде найбідніший, найголодніший, найнужденніший пес. Чи, звісно, вам як цей пес зоветься? «Сабо». Тут Саба глумливо уклонився і ще раз плюнув. Опісля вхопив тисячокоронівку, держав її обома руками собі перед очі і питав грімко. «Як ваше чесне ім'я? Ви – високопоставлений державний кати людства. Га-га-га! Зі смертельної тривоги перед суддею Сабом ви забули язика в роті. Це ви – той державний керманич, цей трусливий хам, який найбільше причинився до того, щоби зробити з усього світу страшенну різницю». «В імені мільйонів зарізаних вами людей засуджуються вас оцим на смерть». Сабо взяв один кінець банкноту в уста і роздирав його зубами і пальцями на дрібні кусники, котрі падали на його брудний плащ. Під час того, як він випльовав шматки паперу, що лишилися в його устах, Добровський сміявся до нього словами – «З тебе моторний козак, Сабо, твій гнів і твоя роль, як найвищий трибунал, дають мені справжню душевну насолоду, але зберігай справедливість, навіть супроти найнижчих злочинців». Тут Добровський перейшов із товарисько-глумливого тону в пародично патетичний сказав далі. «З цієї причини прошу вас, пане судде Сабо, понехати супроти своїх делінквентів ваше високошанібне плювання». Сабо вже отримав перед очима другу тисячу коронівку і питав насмішкувато. «А це що знов за один з яким тепер маю честь?» І сей час відповів сам аристократично-носовим тоном. «Генерал кавалерії граф Ікс представляється слухняно. А, пане генерале, лицарю ордену Марії Терезії, ви є цей, що наказав цілому моєму батальйонові брати приступом без артилерійного підготування сербську гору, що аж кишіла від дротяних запор від машинових крісів». А весь огонь артилерію ви наказали звернути ззаду в плечі бідних небураків, і при помощі сербського вогню знищили ви до ноги свій власний батальйон. Лиш я сам, одинокий, остав на те, щоб ви, пане генерале, станули тепер тут переді мною на суд. Тремтіть переді мною, пане графе. Тремти ти, каналія, Ти, бестія в людській подобі! Ти! Ти! Зі скаженою люттю він кусав, гриз, жував банкнот і судорожно розривав, роздирав його пальцями. З жахом позирали товариші на нього, і навіть сам Добровський, який мав охоту кепкувати, мовчав. Сабов хопив свіжий банкнот і кричав далі. «По твоєму запаху сей часу пізнаю, хто ти такий. Значить, представлення зайве. Ти к-квоєнний доставець. Ти гієно». «Ти, що з воєнного горя, з крові, з трупів, нужди селян і робітників, з болю вдів і сиріт, згоропашив собі мільйонний маєточок. Я повинен тебе роздерти своїми зубами. На жаль, я не можу устромити тебе в мої уста, бо ти мені занадто смердиш». Після тих слів зім'яв банкноту маленький вузлик, обернувся і кинув його в дебро. Тримаючи перед собою нову тисячу коронівку, сам говорив – ви, всечесній пане Черевайко і Достойнику, належите до тих, які з очима все зверненнями до неба просто під тюбцем у пекло чим чекують. Ви з проповідниці загрівали людей до різні брата. Що мені з вами почати високоприкподобної очі? З вами треба поводитися набожно, як слід такому православному католикові, як я». Сабо завернув очі і глянув з великою набожністю на чорне небо. Опісля взяв обережно банкнот кінцями пальців лівої руки, а правою рукою давав паперові кулаком удар за ударом, доки папір не розлетівся, і всі кусники не впали на землю. Обома руками взяв тепер Сабо новий банкнот і бурмотів. Чую якусь горячу у пальцях. Хе-хе, навинулася мені між пальці баба. Пардон, мадам, війна зробила мене дикуном. І з цієї причини я буду в вашому товаристві поводитися, може, трошки непристойно, а може, навіть дуже грубо. Як вам на ім'я? Ви, мовчите, засоромлені, то якби з вас була 14-літня дівчина. Ні-ні, тільки без облуди. Коли ваш муж серед бурі і громів, серед морозу і снігу, лежав в огні гранати в обличчі смерті, тільки про вас думав, ви не мали соромо ваше подружнє ліжко гріти разом із якимось лайдаком.